ויהי בימי אנטיוחס מלך יוון מלך גדול וחזק היה ותקיף בממשלתו וכל המלאכים ישמעו לו והוא כבש מדינות רבות ומלאכים חזקים והחריב טירותם והיכליהם שרף באש ואנשיהם בבית האסורים עשר מימי אלכסנדרוס המלך לא קם, מלך כמוהו, בכל עבר הנהר. והוא בנה מדינה גדולה על חוף הים להיות לו לבית מלכות. ויקרא לך מדינת אנטיוכיה על שמו וגם בגריס משנהו בנה מדינה אחרת לנגדה ואקרא לך בגריס על שמו וכן שמו עד היום הזה בשנת עשרים ושלוש שנים למרכו כי שנת מאתיים ושלוש עשרה שנים לבניין בית האלוהים שם פניו לעלות לירושלים ויען ויאמר לשריו הלא ידעתם כי יש עם היהודים אשר בירושלים בינינו לאלוהינו אינם מקריבים ודתנו אינם עושים ודתי המלך עוזבים לעשות דתם וגם הם יכלים ליום שברון המלאכים והשלטונים ואומרים מתי ימלוך עלינו מלכנו ונשלוט בים וביבשה וכל העולם יינתן בידינו אין כבוד למלכות להניח אלה על פני האדמה ואתה בואו ונעלה עליהם ונבטל מהם את הברית אשר קורעת להם שבת ראש חודש ומילה ויתהב הדבר בעיני כל חילו באותה שעה קם עד יוכס המלך וישלח את ניקנור משנהו בחיל גדול ועם רהב ויבוא לעיר יהודה לירושלים ויהרוג בה הרג רב ויבן במה בבית המקדש במקום אשר אמר לאלוהי ישראל בדבנים שם אשר כן שכינתי לעולם במקום ההוא שחטו את החזיר ויביאו את דמו לעזרת הקודש. ביות זה, כאשר שמר יוחנן בן מתיתיה כהן גדול כי זה המעשה נעשה נמלא קצף וחימה וזיף פניו נשתנה ויבאט בליבו מה שיוכל לעשות על זה ואז יוחנן במתתיה עשה לו חרב שתי זרטות ארכה וזרת אחת רוחבה תחת בגדיו עטופה ויבוא לירושלים ויעמוד בשער המלך ויקרא לשוערים ויאמר להם אני יוחנן במתתיה באתי לבוא לפני ניקנור ויעז באו השוערים והשומרים ויאמרו לו הכהן הגדול של היהודים עומד בפתח ויען ניקנור ויאמר להם בואו יבואו ואז יוחנן הוא בא לפני ניקנור ויען ניקנור ויאמר ליוחנן אתה הוא אחד מן המורדים אשר מרדו והמלך ואינם רוצים בשלום מלכותו ויען יוחנן לפני ניקנור ויאמר אדוני אני הוא עתה באתי לפניך, אשר תרצה אעשה. ויעניק הנור, ויאמר לי יוחנן, אם כרצוני אתה עושה. קח חזיר ושחתהו על הבמה, ותלבש בגדי המלכות, ותרקע בעל סוס המלך, וכאחד מאוהבי המלך תהיה, וכאשר שמע יוחנן הושיבו דבר. אדוני, אני ירא מבני ישראל פן ישמעו כי עשיתי כן ויסלקוני באבנים עתה יצא כל איש מלפניך פן יודיעום אז ניקנור הוציא מלפניו כל איש בעת ההיא נעשה יוחנן בן מתיתיה עיניו לשמים ותיכן תפילתו לפני אלוהיו ויאמר אלוהי ואלוהי אבותי אברהם יצחק ויעקב אל תתנני נא ביד הערל הזה כי אם יהרגני ילך וישתבח בבית דגון אלוהיו ויאמר אלוהי נתנוב ידי באותה שעה פסה עליו שלוש פסיעות ויתקה החרב בלבו ויש לך אותו חלל בעזרת הקודש לפני אלוהי השמיים ענה יוחנן ואמר אלוהי לא תשים עלי חטא כי הרגתיו בקודש, עתה כן תיתן את כל העמים אשר באו עמו להצר, ליהודה ולירושלים. אז יצא יוחנן במתתיה ביום ההוא, וילחם בעמים, ויהרוג בהם הרג ורהב. מספר ההרוגים אשר הרג ביום ההוא שבע מאות ושניים ושבעים אלף אשר היו הורגים אלה לאלה ושובו בנה עמוד על שמו ויקרא לו מחביא ממית החזקים אחרי כן יצאו חמישה בני מתתיה יוחנן וארבעה אחיו ויילחמו בעמיהם ויירגו בהם הרג רב וייגרשו מלאי הים כי בטחו באלוהי השמים אז בגריס הרשע נכנס בספינה אחת ויענוס אל אנטיוחס המלך ועימו אנשים פליטי חרב ויען בגריס ויאמר לאנטיוחס המלך אתה המלך סמתה ציווי לבטל מן היהודים שבת ראש חודש ומילה מרמה גדולה אומרת בתוכה אשר אם ילכו כל העמים והאומות והלשונות לא יוכלו לחמישה בני מתתיהו מאריות הם חזקים ומן השערים הם קלים ומדובים הם מהרים אתה המלך, עצתי היא תתאב עליך, ולא תילחם באנשים מעט. כי אם תילחם בהם, ותבוש בעיני כל המלאכים, לכן כתוב, ושלח ספרים בכל מדינות מלכותיך, ויבואו שרי החיילות, ולא יישאר מהם אחד, וגם פילים מלובשים שריונים יהיו עמהם ויתאב הדבר בעיני הטיוחס המלך וישלח ספרים לכל מדינות מלכותו ויבואו שרי כל העמים והממלכות וגם פילים מלובשים שריונים עמהם באו שנית קם בגריס הרשע ויבוא לירושלים פקע החומה וינתק המבוא וישבר במקדש שלוש עשרה פרצות וגם מן אבנים שיבר, עד אשר היו כעפר. ויחשוף בלבו, ויאמר הפעם הזאת, לא יוכלו לי כי רב חילי ועוז ידי ואלוהי השמיים לא חשב כן. וכי שמוע חמישה ונמתידיה, קמו ויבואו למצפה גלעד, אשר היה שם פלטה לבית ישראל, בימי שמואל הנביא, צום גזרו, וישבו על האפר, לבקש רחמים מלפני אלוהי השמיים. Then he began in his eyes, The one who was born, <tries> The <tries> third one was Yohanan, The fourth one was Yonatan, The fifth one was El-Azhar, And the one who was born, His father and his father said, The one who was born, אדמה אותך ליהודה בן יעקב אשר היה נמשל לאריה שמעון בני אדמה אותך לשמעון בן יעקב אשר הרג יושבי שכם יוחנן בני אדמה אותך לאבנר בן נהר סהר צבא ישראל יונתן בני אדמה אותך ליונתן בן שאול אשר הרג פלישתים אלעזר בני אדמה אותך לפי נכס בן אלעזר אשר קינא לאלוהיו והציל את בני ישראל על זה יצאו חמישה בני מתתייה ביום הזה ויילחמו בעמים ויהרגו בהם הרג רב ויהרג מי הם יהודה, באותה שעה, כאשר ראו בני מתתיה, כי נהרג יהודה, שבו ויבואו אל אביהם, ויאמר להם, למה שבתם? ויענו ויאמרו, על אשר נהרג אחינו, אשר היה חשוב ככולנו, ויען מתתיה אביהם. ויאמר עליהם אני אצא עמכם ואלכם בעמים פן יאבדוהו בית ישראל ואתם נבהלתם על אחיכם וייצא מתתיה ביום ההוא יימנע וילחמו בעמים V'elohi hashamiim natan, Kol giborei ha'amim b'yadam, V'yihargu v'ahem herek rav, Kol achuzi kherev, Kol moshchei kashet, Sarei ha'chayil, והסגנים לא נותר בהם שריד וינוסו שאר העמים למדינות הים ואלעזר היה מתעסק להמית הפילים, ויטבא בפרש הפילים, וכאשר שבו ביקשוהו בין החיים ובין המתים, ולא מצאוהו, ואחר כן מצאוהו, אשר טובא בפרש הפילים. וישמחו בני ישראל, כי ניתנו בידיהם שונאיהם, מהם שרפו באש, ומהם דקרו בחרב, ומהם תלו על העץ, ובגריס הרשע, המטעה את עמו, שרפו אותו. בית ישראל באש, ואז אנטיוחס המלך. HaAsher Shama Asher Nehergu Bagris HaRasha וכל שרי החיל אשר עמו נכנס בספינה, וינוס למדינות הים, ויהי כל מקום אשר היה, ושמה מורדים בו, וקוראים אותו הבורח אחרי כן באו בני חשמונאי לבית המקדש ויבנו השערים הנשברים ויזכרו הפרצות ויתרו את העזרה מן ההרוגים ומן הטומאות ויבקשו שמן זית זך להדליק המנורה ולא מצאו כי אם צלוחית אחת אשר הייתה חתומה בטבעת הכהן הגדול וידעו כי הייתה טהור והיה בך כשיור הדלתה יום אחד ואלוהי השמים אשר שיכן שמו שם נתן ברכה והדליקו ממנה שמונה ימים על כן קיימו בני חשמונאי, <אח> קיום וחזקו איסר, <אח> ובני ישראל, עמהם כאחד, לעשות <אח> שמונה. הימים האלה, ימי משתב שמחה, כימי מועדים הכתובים בתורה. ולהדליק בהם נרות, להודיע אשר עשה להם אלוהי השמיים ניצוחים, ובהם אין לספוד, ולא לגזור צום ותענית זולתי, אשר מקובל עליו מלפני זה, ויתפלא לפני אלוהיו. אך חשמונאי ובניו ואחיהם לא גזרו בהם לבטל עבודת מלאכה ומן העת ההיא לא היה שם למלכות יוון ויקבלו המלכות בני חשמונאי ובני בניהם מהעת הזאת עד חורבן בית אלוהים מאתיים ושש שנים על קיים בני ישראל מהיום ההוא בכל גלותם שומרים הימים האלה וקוראים להם ימי משתה ושמחה מחמישה ועשרים לחודש כסלו שמונה ימים מן העת ההיא ועד העולם לא יסורו מהם אשר היו בבית מקדשם הכהנים והלוויים וחכמיהם אשר קימו עליהם ועל בני בניהם עד עולם האל אשר עשה עמהם נס ופלא הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות וקוים בנו מקרא שכתוב כי מצאתך מארץ מצרים ערינו נפלאו